Kapitola 15. Přibližovali se pak k němu všichni publikáni a hříšníci, aby ho slyšeli. Kdy reptali farizové a zákonníci z kouce. Tento hříšníky přijímá a jí s nimi. Pověděl jim podobenství totožka. Kdyby někdo z vás měl sto ovec a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal 99. na poušti a nešel k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji? a nalezna vložil by na ramena svá s radostí. A přijda domů, svolal by přáteli a sousedy, řkajím, spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula. Pravímť vám, že tak jest radost v nebi nad jedním hříšníkem, pokání činícím větší, než nad devadesáti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání. A žena některá, mající grošů deset, ztratila liby jeden groš, zdaliž nezažne svíce a nemete domů a nehledá pilně, dokud nenalezne. A když nalezne, svolá přítelkyně a sousedy z Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezla groš, který jsem byla ztratila. Tak pravím vám, Zvěst radost před anděli božími Nad jedním hříšníkem pokání činícím. Řekl také, člověk jeden měl dva syny. V nich mladší řekl otci, Otče, dej mi díl statku, který v mě náleží. a rozdělil jim statek. A po nemnohých dnech zhromáždiv všecko mladší syn ten Odšel do daleké krajiny A tam rozmahal statek svůj, by prostopašně živ. A když všecko utratil, Stal se hlad veliký v krajině té, a on počal nouzi trpěti. I všet přidržel se jednoho z na krajiny té, a on je poslal na pole své, aby pásl vepře. I žádal nasytiti břiko svém látem, které slině jedli, ale žádný nedával jemu. Všed pak sám k sobě řekl, jak mnozí nájemníci u otce mého hojnost mají chleba, a já hladem mru. Tana, půjdu k oci svému a dím jemu. Oče, řešil jsem proti nebi a před tebou, aniž jsem hoden více sloutí synem tvým. Učin jako jednoho z nájemníků svých. I v šel k otci svému. A když ještě opodál byl, uzřel jej otec jeho, a milosedenstvím by vhnut přiběh padl naší jeho a políbil ho. I řekl jemu syn, otče, řešil jsem proti nebi a před tebou, aniž jsem hoden více sloutí synem tvým řekl otec služebníkům svým, přineste to roucho první a oblecte jej a dejte prsten na ruku jeho a obuv na nohy. A přivedouce totelé tučné, zabíte a hodujíce buďme veselí. Nebo tento můj syn byl umřel a zase ožil, byl zahynul a nalezen jest I počali veselí býti. Byl pak syn jeho starší na poli a i když když se přibližoval k domu, Uslyšel zpívání a hluk veselících se, i povolav jednoho ze služebníků otázal se, co by to bylo. A on řekl jemu, bratr tvůj přišel i zabil otec tvůj tučné tele, že ho zdravého přijal. I rozhněval se a nechtěl jíti. Otec pak jeho vyšet prosil ho. A on odpovědě řekl oci, a tolik let sloužím tobě a nikdy jsem přikázání tvého nepřestoupil. A však nikdy jsi mi nedal kozelce, abych s přáteli svými vesel pobyl. Ale když syn tvůj tento, kterýž prožral statek tvůj s nevěstkami, přišel, zabil si jemu to teletučné. A on řekl jemu, synu, ty vždycky se mnou jsi a všechny věci mé jsou tvé. Ale ti a ti se náleželo, nebo bratr tvůj tento byl umřel a zase ožil. Zahynul byl, ale ten je. Yes.